Kapitola 25. Arjuna se vydává na nebesa Když Bráhmanové určili příznivý den, Judištěra naučil Arjunu smrti mantry. Král se snažil svou výuku oddálit, protože věděl, že hned poté, co se Arjuna mantry naučí, odejde do Himaláje. Život bez něho bude těžký. Sadéva si ale přál, aby šel, takže Judištěra věděl, že odloučení se nelze vyhýpat do nekonečna. Konec konců to byla pravděpodobně jejich jediná naděje, jak získat království zpět. Judištěra si vzal Arjunu stranou, vzal ho za ruce a řekl. O potomku znal znalci čtyř částí vědy o zbraních bíšma, drona, krypa, karna a ašvatáma. Ti všichni obdrželi bojské pokyny a umějí používat všechny druhy zbraní. Duryodana je zahrnuje podstami, těší je a podporuje a proto vždy usilují o jeho dobro. Neměli bychom pochybovat o tom, že v bitvě podpoří jeho. Celý svět teď podléhá vlivu Duryodany, který je naším zapřísáhlým nepřítelem. Ty jsi naše jediná spása. Opětovné získání našeho království od Duryodany závisí na tobě. Teď poslouchej, protože ti řeknu, co je třeba udělat. teda potom Arjunavi předal předal Vyásadévovi pokyny. Řekl mu, že by se měl co nejdříve vydat do Himaláje a meditací pomocí manter, které mu teď prozradí, usilovat o to, aby ho bohové vyslyšeli a dali mu své zbraně. Dovol mi tě dnes zasvětit, ocnostný a i hned potom se videj na klonici Indru. Až s tebou bude spokojen, věřím, že ti dá své zbraně a na jeho pokyň ti je dají i ostatní bohové. Arjuna plně ovládl svou mysl a smysly a na tomu Judištira s příslušnými obřady předal pratismity mantry. Když Stál se sazami v očích, při pomyšlení na odloučení od Arjuny a řekl: Teď jdi, milí bratře. Arjuna si na paže a ruce navlékl chrániče a rukavice z ještěří kůže. Oblékl si zlaté brnění a uchopil luk Vándiva a své dva touce s nevyčerpatelnou zásobou šípů a byl připraven k odchodu. Brámenové a sidové mu hnali a on, protože nevěděl, jak dlouho bude pryč, se s velkou láskou rozloučil se svými bratry. Již téměř na odchodu před něho předstoupila Draupadý a řekla. O Dananžejo mocných paží, kež se naplní vše, co si vznešená Kuntý přála při tvém narození a vše, co si přeješ ty sám. Nechce již nikdo z nás znovu nenarodí v této příšerné kšatryské varně. Vzdávám úctu asketickým bráhmanům, kteří jsou odpoutáni od tohoto nešťastného světa. Moje srdce stále plane kvůli durodanově urážce, ale dnes je můj zármutek ještě větší, protože odcházíš. Až budeš pryč, budeme myslet jen na tebe. A z našich životů se vytratí všechna radost. Vkládám do tebe všechny své naděje o hrdinu. Keš tě vždy chrání pán a všechny jeho energie a kéž si úspěšný. Nyní jdi a dosáhni svého cíle. Arjuna se usmál na draupadí, obřadně obešel své bratry a Dhaumyu, a potom se rychle rozběhl po cestě. Svou rychlostí plašil zvěř v jejím okolí. Díky pronášení Manter, kterému jdiště dal, cítil, že se přes hory a lesy pohybuje rychlostí mysli. Na konci prvního dne dorazil k vysoké hoře Mandara. Tam se zastavil a rozhlédl. Hora z namodralého kamene, tyčící se až do oblak, byla překrásná. Všude na ní rostly květoucí stromy, jejíž květy nesčetných barev vytvářely bohaté, okulahodící obrazy a jejíž vůně si podmaňovala Arjunovu mysl. S duchem se nesly hlasy pávů, jeřábů a kukaček a na svazích hory viděl dovádějící čarany a sidy. Arjuna se rozhodl nahoru vylézt a tam započít svou askezi. Když vysoko nahoře dospěl na plošinu, najednou zaslechl hlas rozléhající se oblohou. – Stůj! Arjuna se rozlédl a spatřil Asketu sedícího u paty stromu. Bráhmana se žlutohnědou barvou kůže měl jasně zářivou auru. Štíhlé tělo mu halila jelení kůže a spletené vlasy mu padaly na ramena. Asketa řekl. O, dítě, kdo jsi? Vypadáš jako kšatria. Nevíš snad, že toto je obydlí míru milovných bráhmanů prostých hněvu? Již to, že se ti podařilo dostat až sem, svědčí o tom, že jsi dosáhl vysokého stupně čistoty. Nyní doveď svůj život k dokonalosti. Zbraně tady potřebovat nebudeš. Zahoď je. Arjuna mudrci odvětil že se zbraní vzdát nehodlá. Potřebuji zbraně ke službě svému staršímu bratrovi Judištyrovi, který byl záludně připraven o království. Své zbraně nezahodím, o bráhmanu. Když Asketa viděl Arjunovu odanost povinnosti, odpověděl. O hubiteli nepřátel, potišil si mě. Věř, že jsem šakra, král bohů. Požádej mě o jakékoliv požehnání. Arjuna byl radostí bez sebe. To je Indra. Se sepjatýma rukama řekl. O vznešený, přeji si, abys mě obdaroval všemi svými zbraněmi. Indra se pousmál. O Dananjajo, mohu ti dát život v nebeských oblastech blaženosti. O to mě žádej. Proč si přeješ jen mé zbraně? Jak bych na sebe mohl přivolat opovržení celého světa tím, že se nepomstím nepříteli a opustím své bratry v lese? Když si Arjuna vzpomněl na Duryodanovu proradnost, vzkypěl v něm hněv. Indra promluvil laskavým hlasem: O dítě, až se setkáš se šivou, dám ti všechny své zbraně. Pokus se naklonit si ho, nebo tě největším z bohů. Až spatříš tohoto tříokého nositele trojzubce, splní se ti všechna tvoje přání. Když to Indra dořekl, zmizel a Arjuna osaměl. Rozhodl se zůstat tam, kde byl, a začít s askezí a uctíváním šivy. Svlékl si brnění a položil zbraně u téhož stromu, kde seděl Indra. Strom stál u řeky, v v průzračných vodách se Arjuna vykoupal a potom se usadil k meditaci. Když tak učinil, nebesy se rozezněly lastury a z nebe se snesl déšť květů. Arjunu příznivé znamení potěšilo. Posadil se s přivřenýma očima, ovládl dýchání a začal pronášet modlitby k šivovi. Během prvního měsíce svých meditací jedl každý třetí den jen ovoce, druhý měsíc jedl ovoce každý šestý den a ve třetí měsíc jednou za čtrnáct dní. Čtvrtý měsíc žil jen ze vzduchu a stál na špičkách se vztyčenými pažemi. Koupal se třikrát denně a dokonale ovládal svou mysl a smysly. Výsledkem jeho askeze bylo, že začal zářit jako slunce. V nebi začali být nebeští mudrci stále neklidnější. Odebrali se za Šivou a řekli mu. Arjuna začal díky své askezi v předhůří Himaláje velmi zářit. Země začíná být jeho askezí rožhavená a vypouští dým. O nejpřednější z bohu, měl bys ho zastavit dřív, než silou svého odříkání rozvrátí vesmírný řád. Šiva odvětil. Kvůli Falgunimu si nemusíte dělat starosti. Neusiluje o dosažení nebez či blahobytu. Znám jeho záměr a dnes ho uspokojím. Hryšihové se Šivovi poklonili a vrátili se do svých sídel. Šíva se poté změnil ve vysokého, mocného lovce se zlatou barvou kůže a sestoupil na místo, kde Arjuna meritoval. Uma, jeho družka, ho doprovázela v podobném úboru. Následovaly je desítky zářivě oblečených skřetů, jeho stoupenců, kteří přijali nejrůznější podoby. Mnoho ženských skřetů se změnilo v překrásné ženy a zjevilo se tam také. Když se Šiva objevil na úbočí hory se svými stoupenci, hora jako by splála krásou. Celá příroda však ku podivu utichla, včetně zvuku pramenů a vodopádu. Když se Šiva přiblížil, uviděl, jak se jeden dána změnil v kance a na Aržunu zautočil. Démon ho chtěl zabít a hlasitě zařval výzvu k boji. Arjuna zaslechl v kance a rychle uchopil svůj luk a napnul tětivu. Vložil na ní smrtonosný šíp a zvolal. Nijak jsem ti neublížil. Jelikož mě chceš zabít, nepochybuj o tom, že tě pošlu do sídla Yamaradži. Bestejný okamžik namířil na kance svůj šíp také Shiva a zavolal na Arjuna. Zadrž, tento tmavý kanec je můj. Viděl jsem ho jako první a již jsem na něho zamířil šíp. Arjuna nevzal šivovo prohlášení na vědomí a vystřelil šíp, který se rozletěl k obrovskému kanci. Zároveň vypustil svůj šíp i šiva a oba zasáhli Dánavu na jednu. Když narazili do démonova těla podobného skále, ozval se zvuk připomínající úder hromu. Démon nabyl své přirozené podoby a s hrozivým výkřikem zemřel. Arjuna se podíval na lovce. Jeho tělo zářilo jako zlatá hora. Obklopovali ho stovky žen. Arjuna si ho pozorně prohlédl. Kdo jsi? Oblečen jako lovec se tu potuluješ tímto odlehlým lesem v doprovodu svých stoupenců. Nebojíš se? Proč jsi střelil tohoto kance, na kterého jsem zamířil já jako první? Nevíš, že je to proti všem zásadám lovu? Urazil jsi mě a já tě strestám smrtí. Lovec s úsměvem odpověděl. O hrdino, nemusíš si se mnou dělat starosti. Jsem na život v lese zvyklý. Ale co sem přivádí tebe? Očividně jsi královského původu? A jsi zvyklý na život v blahobytu. Jak to, že jsi přijal život Askety? Arjuna pevněji pevněji sevřel svůj luk. Žiji v tomto lese a závisím přitom na síle svých paží. Pohled, jak jsem zabil tohoto hrozivého rákšasu, který se mě chystal zabít. Lovec se posměšně zasmál. To já jsem ho zabil, ne ty. Viděl jsem ho jako první a můj šíp ho poslal do sídla smrti. Jsi pišný na svou sílu. Neobvinuju ostatní, když jde o tvoji chybu. O zlomyslný darebáku, křívdíš mi a proto odtud živý nevyvázneš. Postav se mým šípům, braň se, mužišli. Rozlobený Arjuna okamžitě zasáhl lovce s hlukem rychlých šípů, ale on se jen zasmál. A přijali je, aniž by jim to otřáslo. Zavolal. O ty darebáku! Vyšli svoje nejstrašlivější šípy. Ty, které dokáží probodnout srdce. Arjuna vyslal další salvu šípů. Šíva se rozuřil a vystřelil zpět stovky svých šípů. Rozpoutala se prudká bitva. Smrště šípů podobných hadům létali sem a tam. Arjuna odvracel lovcovi šípy a přitom ho udivilo, že i když byl jeho protivník zasažen bezpočtem šípů, nemělo to na něho žádný vliv. Pádův syn zesílil svůj útok, ale s lovcem to ani nepohnul. Když Arjuna viděl, že nepřítelem nemůže otřást, obdivně zvolal. Výborně, bravo! Arjuna hleděl s údivem na lovce. Bylo zřejmé, že to není obyčejný člověk. Nikdo by nedokázal čelit cíle tisíců šípů, vystřelený z Gandivy a přitom zůstat nehnutě stát. Možná, že je to nebešťan. Arjuna se rozhodl použít své mystické zbraně. Ať to byl kdokoliv, třeba i Gandarva nebo Jakša, pokud to nebyl samotný šiva, Arjuna se ho rozhodl zabít. Na to Arjuna vyvolal zbraně, které chrlili tisíce šípů, planoucích jako slunce. Šiva je všechny s radostí přijal, tak jako hora přijímá záplavu deště. V tom Arjuna ke svému údivu zjistil, že nebeské toulce jsou najednou prázdné. Jak je to možné? Kdo je ten lovec, který spolkl všechny jeho šípy? A s čím má bojovat teď? Arjuna pozdvihl svůj mohutný luk jako ký a hnal se na lovce. Uštědřil mu mnoho těžkých ran, ale šiva mu luk sebral a pohltil ho. Luk prostě zmizel. Arjuna pak vytasil meč a vší silou jím udeřil lovce do hlavy, ale meč se rozbil na kusy. Arjunu zachvátil strach, ale bojoval dál. Teď zvedal kameny a balvany a vrhal je polovci. lovci. Vytrhával stromy a metal je na něho. Přesto to na něho nijak nezapůsobilo. Arjunovi se hněvem začali z úst valit oblaka dýmu. Rozběhl se ke svému sokovi a bušil do něho pěstmi. Šiva mu rány vracel a začal boj zblízka. Zasypávali se ranami a zuřivě zápasili. se jeden druhého a se do sebe plnou silou. Z jejich těl přitom vyletovaly jiskry a stoupal dým. Lovec nakonec Arjunu pustil a on dopadl omráčen na záda, téměř v mdlovách. Pohlédl s úžasem na lovce. Nepodařilo se mu na něho učinit ani ten nejmenší dojem. Jistě to musí být znešený bůh šiva. Nikdo jiný by nemohl bojovat s takovou silou. Arjuna se vzdálil a rychle zhotovil z hlíny podobu šivy. Uctíval jí květinami a přitom spatřil, jak se na lovcovou hlavu snášejí květiny. Nyní už nepochyboval. Toto byl bůh, kterého hledal. Padl mu k nohám a když tak učinil, cítil, že veškerá jeho únava je pryč. Šiva byl spokojen a k Arjunavi promluvil hlasem, mocným jako hřmící oblaka. O, pál Guni, dnes si mě potěšil. Odvahou a trpělivostí se ti žádný bojovník nevyrovná. O nejlepší z baratovců, tvoje síla se téměř vyrovná mojí. Dříve jsi byl ryši a nyní se snarodil, aby sloužil záměrům nejvyššího pána. Brzy získáš zbraně, se kterými porazíš své nepřátele, i kdyby to byly nebešťané. Obdaruj tě mojí neodoletelnou zbraní. Teď ti poskytnu božský zrak kterým mě budeš schopen spatřit v mé původní podobě? Pohleď! Arjuna vzhlédl a uviděl šivu se třema očima držícího trojzubec. Kolem namodralého krku se mu ovíjel božský had. Arjuna se poklonil a modlil se. O velký bože, o na nejvíc vznešený, jsi útočiště všech nebešťanů. Samotný vesmír povstal z tebe. Jsi vyšnu v jiné podobě a jsi neporazitelný pro bohy, démony i lidi. O Šankaro, prosím odpust mi. K této hoře jsem přišel jen proto, abych tě potkal. Prosím odpust mi moji nerozvážnost, že jsem s tebou bojoval. Hledám u tebe ochranu. Šiva zdvihl Arjunu na nohy a objal ho. Odpustil jsem ti, synara Nara, přítel nárajanů. V minulosti jste vy dva, při Indrově korunovaci, strestali zástupy démonů. Krišna je tento nejvyšší nárajan a spolu s ním opět potrestáš zlotřilé. O Párto, vezmi si zpět svůj hluk Gandiva. Tvoje toulce budou opět nevyčerpatelné. Žádný člověk na zemi se ti nevyrovná požádej mě o vše, co si přeješ. Šiva podal Arjunavi luk Gándíva a Arjuna řekl. O pane, jsi se mnou spokojen, pak tě pokorně prosím, abys mi daroval svoji neodolatelnou zbraň, známou jako Pašupata. Touto zbraní ničíš na konci stvoření vesmír a já s ní mohu zvítězit na trák Dánavy, gandarvy, nágy, duchy a přízraky. Umožní mi vyjít vítězně z bitvy, ve které budu bojovat s bíšmou, drónou, kripou a sútovým synem Karnou. Šiva odvětil: O synu Kunti, dám ti tuto zbraň. Ty ji dokážeš držet, vrhat i odvolávat zpět. Indra, Yama, Kuvéra, ani varu na mantry k ovládání této zbraně neznají. O jakémkoliv člověku ani nemluvě. Musíš ji však použít jen proti nebeským bojovníkům. Pašupata by nikdy neměla být vypuštěna proti slabším nepřátelům, neboť by mohla zničit vesmír. Tato zbraň se vypouští myslí očima, slovy či lukem. Žádná z pohyblivých či nehybných bytostí ve třech světech její síle neodolá. Arjuna se potom vykoupal, aby se očistil a předstoupil před Šivu, aby obdržel mantry. Bůh dal Arjunovi svoji zbraň a tamu od té doby sloužila tak, jako samotnému Šivovi. Když nebeštěné spatřili hrozivou zbraň, Stojící ve své zosobněné podobě Arjunovi po boku, země se roztřásla a všemi směry začal dout strašlivý vychle. Nebesy se rozezněly tisíce lastur a trubek. Šiva řekl, nyní se vydej na nebesa a přijmi Indrovi zbraně. Poté s umou a mnoha svými následovníky odešel. Když šiva odešel, Arjuna několik okamžiků jen stál a hleděl na nebe, úžasný z toho, co se právě stalo. Viděl boha všech bohů. Nepoznatelný bůh se ho dotkl vlastní rukou. Arjuna teď považoval své nepřátele, již za předem poražené a své cíle za dosažené. Vlastní šivovu neodolatelnou zbraní. I když nemohl pašupatu použít proti lidským nepřátelům, již samotné její vlastnictví mu dávalo pocit neporazitelnosti. Když tam Arjuna stál, pohroužen v myšlenkách, zjevil se před ním Varuna v doprovodu mnoha zosobněných řek a také mnoha nágů, sidhů a dalších menších bohů. Doprovázel ho i Kuvéra, obklopený bezpočtem jakšů. Stáli před Arjunou a celé okolí osvětlovali svojí září. Arjuna také spatřil na nebi boha spravedlnosti, Yamaradu, jak se k němu blíží na svém kočáře, s kýjem v ruce a s osobněnými podobami smrti a času po boku. Na vrcholu nedaleké hory uviděl Indrus jeho královnou sačí, sedícího na hřbetě nebeského slona Ajrávaty a připomínajícího vycházející slunce. Nad hlavou měl bílý slunečník a obklopovali ho Gandarvové a Mudrcové, kteří ho oslavovali védskými hymny. Arjuna na oslavu Bohu pronesl mnoho modliteb a obětoval jim ovoce a vodu. Když tam tak úžasle stál, Yamarádža promluvil hlasem, hlubokým jako hřemění v podzimních dešťových mnacích. Pohleď, o Arjuna, že sem přišli všichni Lókapálové, ochránci světa. Poskytneme ti božský zrak. O bezříšný, v minulosti si byl nara a na Brahmův příkaz si se narodil jako smrtelník. V bitvě mocného Býšmu. A mnoho dalších nelítosných bojovníků, vedených drónou porazíš. Nepřátelé bohu, Daitové a Dánanové se teď narodili ve světě lidí. Všichni budou zničeni ve velké bitvě, v níž připadne hlavní úloha tobě. Tvoje sláva na zemi bude věčná. Jamaraja Arjunavi nabídl svoji osobní zbraň nebeský ký, a pádův syn ho převzal spolu s mantrami pro jeho vrhání a odvolávání. Poté mu Varuna dal svoje smyčky Nágapáša, z nichž není úniku. Arjuna také přijal kuvérovu zbraň Antardhánu, která dokáže zmást a zbavit vědomí i mocné Asury. Poté promluvil Indra. O přemožiteli nepřátel, vykonáš pro bohy významné dílo. Nyní musíš vystoupit na nebesa. Tam ti dám svoji zbraň a další neodolatelné astry nebešťanů. Můj kočár, řízený mým služebníkem Matalim, ti tam brzy odveze. Poté lókapálové zmizeli a Arjuna osaměl. Když pohlédl vzhůru, Spatřil na nebi něco, co vypadalo jako druhé slunce. Záře pomalu rostla a celé okolí se chvělo. Arjuna si uvědomil, že to k zemi se stupuje indrův kočár. Byl obrovský a táhlo ho deset tisíc nebeských koní s nazelenalým a zlatavým odstínem. Opratě držel mataly ve zlatém brnění. Když se kočár přiblížil, Arjuna v ním spatřil nesčetné meče a kyje a také všemožné střely. Po celém kočáru byly rozmístěny sekery, šipky, oštěpy a kopí všeho druhu. Po jeho stranách zářily nebeské hromoklíny a oslnivé blesky. Na kočáře seděli ohromní nelítostní nágové s planoucími ústy, a stála tam i mohutná stříbrná děla, opatřená koli a schopná vysílat nebeské střely na úžasné vzdálenosti. Ardžuna uprostřed kočáru spatřil Indrovut tmavě modrou zástavu zvanou Vajdžajanta. Stála spříma jako bambus a byla vysoká jako mohutná palma. Potom kočáre zastavil, a Matali předstoupil před Aržunu. Hluboce se mu poklonil a řekl. O požehnaný, dostal jsem pokyn odvéstě k šakrovi. Tvůj otec doprovázený nebešťany, mudrci, gandarvi a apsarami si tě přeje vidět v nebi. Nařídil mi to také Shiva. Nastup do kočáru a pojďme do nebeských oblastí. Arjuna opět vykonal očestnou koupel a pomodlil se k hoře Mandar. O králi hor, jsi útočištěm zbožných mudrců, usilujících dosáhnout nemes Poskytl jsi mi ochranu a já jsem zde šťastně žil. Děkuji ti a loučím se s tebou. Na to Matali odvedl Arjunu ke křišťálovým schodům vedoucím do kočáru. Mátali pobídl oře a ti s kočárem vyletěli vysoko do nebe rychlostí mysli. Když dosáhli nebeských oblastí, Arjuna spatřil tisíce úžasných kočárů, vezoucích zářící a nesmírně krásné bytosti. Viděl krále a bojovníky, kteří byli zabiti v bitvě a získali zářící nebeské podoby. Když jeli cestou Bohu, Arjuna viděl sidy Čarany, Mudrce, Guhyaky a Apsary. Záře nebez pocházela z jejich askeze. Úžaslý Arjuna se zeptal, co jsou zač. Vozataj mu odpověděl. Toto jsou zbožné osoby, o synu Kuntý, žijící na svých planetách. Na zemi si jejich zářící sídla viděl jako hvězdy na obloze. Kočár projel bránu Indrovy planety, kde Arjuna uviděl Ayrávatu, velkého bílého slona se čtyřmi kli. Připomínal horu Kailás s jejími čtyřmi vrcholy. Projeli bojskými oblastmi určenými pro zbožné lidi, kteří vykonali velké oběti a askezy a nakonec dorazili do Amarávatý, Indrova hlavního města. Arjuna na to úžasné město zíral s očima do kořán. Květiny všech ročních období kvetly zároveň a nacházely se tam háje posvátných stromů. S jejich zlatými listy si pohrával vonavý vánek a vytvářel tak kaskády zářícího světla. Do dálky se táhla nesčetná sídla a paláce. Arjuna viděl slavné zahrady Nandana niž si bohové užívali s apsarami. Ti, kdo se v bitvě obrátí k nepříteli zády, toto místo nikdy nespatří, řekl Matali, když si všiml Arčunova úžasu. Tohoto sídla nemohou dosáhnout ani zlotřili lidé. Ti, kdo neprovedli žádnou oběť, pili alkohol a jedli maso, nevykoupali se v posvátných řekách a nerozdali žádné milodary bráhmanům. Jak projížděli městem, Arjuna spatřil nebeské vozy, řízené pouhou vůlí svých cestujících. Když Arjuna míjel Gandarvy a Apsary, oslavovali ho. Slyšel nebeskou hudbu a tisíce lastur a bubnů. Vstoupil do Indrovy velkolepé sněmovní síně a setkal se tam se sádhy, Maruty, Vyšvadévi a dvěma Ašviny. Viděl Adity, Vasu, Jerudry a mnoho vznešených světců v čele s králem Dilípou. Přítomen byl i Ryši Nárada s vůdcem Gandarvu Tumburuem. Arjuna vzdal úctu všem schromážděným osobnostem a pak předstoupil před svého otce, krále Bohu. Inda seděl pod svým bílým slunečníkem a byl ovýván navoněnými čamarami se zlatými rukojeťmi. Mnoho rizích bráhmanů ho oslovovalo hymny z Rik a Jajurvédy a gandarové a Čaranové pro jeho potěšení hráli na všemožné nebeské nástroje. Arjuna se před Indrou vrhl na zem a Inda vstal z trůnu a objal ho. Tisícioký bůh vzal Arjunu za ruku a odvedl ho po zlatých schodech na svůj drahokami posázený trůn. Posadil ho na něj vedle sebe, kde zářil jako druhý Indra. Navoněnou rukou hladil Indra Arjunu láskeplně po hlavě a pažích, které připomínaly zlaté sloupy. Bůh se nemohl pohledu na tvář svého syna nabažit. Když Arjuna s Indrou seděli vedle sebe na trůnu, vypadali jako slunce a měsíc, zářící spolu na jasném nebi. Indra Arjuna propůjčil bojský zrak, aby mohl spatřit bojskou nádheru Amaravati. Město bylo nepředstavitelně honosné. Pádův syn kolem viděl množství zářících mudrců, pronášejících posvátné texty zvé. Skupiny gandarvů vedených timburem zpívaly hymny, hlasy, které uchvacovaly mysl. Apsary při jejich zpěvu předváděly vybrané tance plné gest a kradmých pohledů. Potřásaly přitom mědry a kroužily širokými boky. Nebešťané nabídly Arjunovi posvátnou argiu a omily mu nohy. Na Indrův příkaz ho poté odvedli do jeho paláce, kde se ubytoval a Indra ho učil používat nebeské zbraně, zvláště neodolatelný hromoklín zvaný Vajra a své mocné blesky. Přestože Arjuna žil uprostřed nádhery a bohatství, nemohl zapomenout na své bratry v lese a toužil se k ním vrátit. Kdykoliv si na ně vzpomněl, připomněl si i okolnosti, které je do lesa přivedly. Vzpomněl si na Šakuniho, sanu Duryodanu a Karnu a zmocnil se ho neklid. Jak získával jednu mocnou zbraň za druhou, myslel jen na nevyhnutelnou bitvu, která se měla v budoucnosti odehrát. Nyní mu nikdo nebude schopen čelit a ti zlosinové budou potrestání. Pomstí Draupadý a Judištěovo království dobude zpět. Když už Arjuna ovládl všechny zbraně, Indra mu řekl. Měl bys jít za svým přítelem Čitrasénou a naučit se od něho zpěvu a tanci. Můžete naučit hrát takovou hudbu, jakou ve světě lidí nenajdeš a jakou znají jen nebešťané. Tato znalost se ti bude v budoucnosti hodit. Arjuna se naučil umění Gandarvu. Pánův syn nevěděl, proč ho Indra požádal, aby tyto předměty studoval, ale byl si jist, že díky své bojské inteligenci vidí, že mu toto poznání bude v budoucnosti nepochybně užitečné. Arjuna prožil v Amarávatý pět let a přitom neustále myslel na své bratry. Když se blížila doba jeho odchodu, Indra si zavolal sénu a promluvil si s ním mezi čtyřma očima. O nejlepší z Gandarvu, Viděl jsem Aržunu brhat pohledy na Urvaši. Jdi za ní a nech ji Pandovu synovi sloužit všemi jejími ženskými půvaby a dovednostmi. Stejně, jako se ho naučil všem hudebním uměním, nyní ho nauč umění, jak se chovat ve společnosti žen. Čitra se nařekl, budiš, a i hned odešel za Urvaší a popsal jí Arjunovi mnohécnosti. O ženo oblých boků, věz, že přicházím na Indrův příkaz, abych tě požádal o laskavost. V nebi je právě jeden muž, který je mezi lidmi proslavený svojí milostí, chováním, sličností, sliby a sebeovládání. Je slavný díky svojí síle a odvaze a těší se úctě zbožných lidí. Je rovněž obdařen ducha přítomností genialitou a oplývá neodolatelnou energií. Tento mocný hrdina umí odpouštět a není v něm záště. Zná všechny védy s jejich mnoha částmi, je odaný starším, nikdy se nechvástá, považuje i malé věci za důležité a je vždy útočištěm těm, kteří na něm závisejí. Jmenuje se Arjuna a jeho otec Indra ho přivedl na nebesa. O požehnaná ženo, zdá se, že se Arjunovi líbíš. Jdi prosím za ním a dovol mu získat si tě. Úrvaší radostně odpověděla. Jak bych mohla zůstat k Arjunovi hostejná, po té, co jsem slyšela o jeho cnostech? Při pouhém pomyšlení na tohoto hrdinu se stávám obětí boha lásky. Oči nyní jdi kamkoliv si přeješ a já půjdu za ním. Gandarva, kterému se podařilo splnit svůj úkol, odešel. Urvaží se poté připravila na setkání s Arjunou. Vykoupala se a potřela si tělo vonými mastmi. Oblékla se do průsvitného hedvábí, ozdobila se šperky, zlatem a vonými girlandami květů jasných barev. Byla pohroužena v myšlenkách na Arjunu, a její srdce proklály Amorovi šípy. Rostouženě si představovala, jak leží s Arjunou na měkkém, širokém loži s hedvábnými pokrývkami. Když začal vycházet měsíc, a se štíhlým pasem se vydala k Arjunovu sídlu. Dlouhé černé copy, již si ozdobila trsy květů, se jí přichůzy chůzi pohupovaly Podél nádherné bělosné tváře. Při ladné chůzi zahradami se jich chvěla jemně zahrocená jadra, ozdobená šňůrou diamantů a perel a potřená bonou santálovou pastou. Výrazné oblé boky, pokryté tenkou látkou a ozdobené zlatými řetězy, se pohupovaly ze strany na stranu. Zlaté zvonky na kotnících jemně cinkaly. Zastěňovala záři měsíce v úplňku a bylo zcela v jejich silách zapříčinit porušení slibů i velkých asketů. S radostnou náladou, způsobenou trochou alkoholu a plná touhy, vrhala pohledy ze strany na stranu a to jí činilo ještě svůdnější. Když ji sidhové a čaranové spatřili procházet kolem, považovali za ten nejkrásnější úkaz na nebesích. Brzy dorazila k Arjunovým dveřím a po mu poslala vzkaz. Arjuna ji hned pozval do svého domu. Byl však zneklidněn tím, že ho bohyně přišla navštívit teď, v noci. Když viděl její krásu, které se nic nevyrovnalo, sklopil plaše oči. Uctil ji, jako by mu byla nadřízená, a řekl: O nejpřednější z Absar, klaním se ti. Co poroučíš, jsem tvůj služebník. Urvaší se po vyslechnutí těchto slov nesmírně zaradovala. Její hlas sněl jako cinkání zvonku. O nejlepší z mužů, povím ti, co mě sem přivádí. Když si poprvé přišel na nebesa, sešlo se velké schromáždění, během něhož jsme oslavovali tvůj příchod. Byli přítomni všichni bohové a nebešťané a ty jsi seděl šakrovi po boku. Tehdy jsi mě viděl, jak tančím uprostřed hlavních apsar. Tvůj pohled na mě několik okamžiků spočinul a Indra si všiml tvého zájmu. Proto mě jsem prostřednictvím čitrasény posílá. Přišla jsem ti sloužit, o hrdinu. Tvoje cnosti si podmanili moje srdce a podlehla jsem káma dévovi. Mé přání zní, buď dnešní noci můj. Arjuna si okamžitě zakryl zámbeně uši. O požehnaná ženo, o nejsvůdnější ze všech, nehodí se, abych naslouchal těmto tvým slovům. Jsi manželkou mých nadřízených, tím, co je pro mě slavná Kuntí, nebo krásná sačí jindrova družka, tím si pro mě i ty, o bohyně. Nepochybuj o tom, co říkám. O ženo sladkých usměvu. v skutku jsem na tebe upřeně hleděl, ale ne pod vlivem touhy. Mělo to zcela jiný důvod. Arjuna o Urvaši slyšel už doma na zemi. Před tisíci lety se stala manželkou Pururavy, jednoho z Arjunových předků. Její syn se stal zakladatelem Arjunavi dynastie. Arjuna Urvaší řekl, že to je ten důvod, proč z ní nemůže učinit svoji milenku. O požehnaná! Když jsem na tebe hleděl, žase jsem nad tím, že vidím matku svého rodu. Neměla bys ke mně chovat jiné city, než jako ke svému synovi. Urvaší se usmála. O synu Indy, my v nebeské říši nejsme vázáni pozemskou mravností. Nemusíš na mě hledět jako na výše postavenou. Milovala jsem se s ostatními syny, i vnuky Purovy dynastie, aniž bych zřešil. Buď mi příznivě nakloněn. Plánu touhou a cítím k tobě odanost. Neodmítej mě, neboť to není nosných mužů. Arjuna však nemohl změnit svůj postoj. O překrásná ženu, poslouchej, co ti řeknu a nechť naslouchají i čtyři světové strany a všichni nebešťané. Pro mě se nelišíš od Kuntí, mádrý nebo sačí. Klaním se ti jako své matce. Prosím, chraň mě jako svého syna. Když Arjuna takto promluvil, bylo Urvaši jasné, že jeho odhodlání je pevné. Odmítnutá a uražená Absara propadla hněvu. Se svraštěným čelem a třesoucími serty prohlásila: Protože jsi urazil ženu, která k tobě přišla na pokyn tvého otce a pod vlivem vlastní touhy, ženu zasaženou amorovým šípem, přijdeš o své mužství a budeš žít mezi ženami jako tanečník. Staneš se kleštěncem a pozbydeš veškeré úcty o Ardžuno. S těmito slovy se Urvaši otočila a odešla. Arjuna se hluboce zamyslel. Indra jistě musel předvídat, že k tomu dojde. Proč tedy požádal čitrasénu, aby k němu poslal Urvaši? Arjuna šel i hned za Čitrasenou a řekl mu, co se stalo. Opakovaně se zmínil o kledbě. Čitra Sena se poté vydal za Indrou a spravil ho o situaci. Indra si zavolal Arjunu a v soukromí si s ním promluvil. O nejlepší z lidí! Kunti je nejslavnější matka, protože jsi její syn. Svým sebeovládáním a trpělivostí si překonal dokonce i mudrce. Neboj se! Urvašina kletba ti prospěje, a ukáže se jako užitečná. Poslední rok svého vyhnanství budeš muset strávit nepoznán. Tehdy si její kledba vyplní, a až bude žít jako kleštěnec, nikdo tě nepozná. Až strávíš celý rok bez mužství, pak se ti tvá mužná síla opět vrátí. Arjunovi se ulevilo. Přestal si dělat starosti s kledbou. A dál žil šťastně na nebesích se svým otcem a Čitrasenu.